sinki Joo, Hesaradio on nyt täällä näin, ja sitten paskalista on alkanut, ja mä, mitä nyt sanoin tähän alkuun, ei nyt aloitettu musiikilla koska laitoin Facebookiin sitten viime lauantaina muistaakseni aiheesta, että, että tota, niin pidetäänkö Olli Lin, vain elämääspessu, Olli jossa on oli Lindholm spessu, jossa otetaan pelkästään jootselaulua, eli, eli olisi vielä o, vain elämääspessun oli Lindholm spessun Spessu. mutta sit, koska siis oli Lindholmillahan ei ole mitään tekemistä jootselaulun kanssa, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, niin Miksi ihmeessä se oli viisi oli siinä ohjelmassa se on ihmetelty kovasti kii kaikki me Mekkala on ollut mutta sitten taas tuli mieleen, mieleen että tota no, niin toisaalta niin taas miksi kun jos kerran vain elämässä pessu ei ole ei ole myöskään ollut Lindhon pessua niin jo, ei niin miksi tulla myöskään Jootsella ollut pessu ja mä ajattelin, että oon kerran aikaisemmin tän että mä en ole ilmoittanut etukäteen ollenkaan Olenkaan spessua, koska se on niin pelottava ja se on tullut mieleen vasta samana päivänä, niin mä uusin tämän joskus. Ja nyt, hyvät naisten herrat, vain oli spessun Olli Lindholm spessun, Ei soteta ää, Olli Lindholmia eikä myöskään jootsalaulua, vaan uh, hyvät naisten herrat, ja jootsalauluspessussa on sitten vuorossa mamba spessu. Huh! Vanhan valoku. Ja multahan tietenkin usein kysytään sitä, että mikä on kaikkein kauhein, tai kauhein lähetys tai kauheimmat lähetykset. Niin, no tietenkin se panhuuluspesso oli se, mutta kyllä se, kyllä se BAMPO-lähetyskin oli silloin. Kyllä se, otti, se oli, se oli 10.8.2014 viimeksi, kun olemme pahuuden ääressä uuden, uudemman kerran. Lähtekää pois seurastani. Siis ihan oikein, jos olisin laittanut tänne etukäteen, niin ei kukaan, ei ne harvat joka nyt kuuntelee lähetöstä, niin ei kykenisi, ei, ei kykene. Ei kykenis. Mutta nyt ehkä, nyt ehkä sitten, kun tuotte jo tosiaan Nyt perkelee, miksi tulee millä mampaa, ääks, yäks, joo. Ja koska tämä Olli Lindholm-spessu myöskin, niin te voitte lähettää mulle Olli Lindholmia yöaiheisia kysymyksiä. Kuhan vastaus on yö tai Olli Lindholm, niin se kelpaa. Eli laittakaa mulle kysymyksiä ja minä vastaan niihin sitten. Täällä tietenkin kysyä myöskin teiltä, mutta mieli niihin toisinpäin. Eli laittakaa mulle kysymyksiä, joka oikea vastaus on oli Olli Lindholm tai yö. Muistatkohan vielä loppua silloin viimein taisin sinun rakastua. Jonkun kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttua... Joo, ja tässä on sitten pyydettäen mambaa ja kappaleen valokuvia. Musta tarvittiin itse asiassa ottakin valokuvaa, hämmästyttävää. nytkö nykyään radiossa kanssa olla inkognito näin kulkonällisesti. Ja voi olla, että tässä tulee semmonen maineelämään henkinen sitten tehtäväosuus jossain vaiheessa sitten. Jos tuota tulee vapaaehtoisia tai vapaaehtomuksia -mu -mu ihmisiä, että... Jotka mä laitan tekemään jotain, tai ne laittaa mut tekemään jotain, en tiedä katotaan nyt... Noniin, eiköhän toi on noin. Ja eiköhän... <lista> lisää, lisää menevää musiikkia. Mesta, ruikuti, ruikuti, ruikuti! Mesta, mitä sen on väliä, kun olet niin lätkässä? Että sinulle riittää, kun hän tulee käymään edes silloin. Kun tykkää, vaikka antaa paljon vähemmän... Ja ihan oikeasti, oteta, annetaan tukea toisillemme tässä. näin. jos on joku muukin ihminen, joka voi tukea suo henkisesti tästä tämän lähetykseen kuuntelemisessa, se niin ota hänen yhteyttä. Mampa sulla on houssussa, tuli viesti. No, missä sinä arvasit? Tai tiettikö sinä sen kultaseni? Niin? Ei, saatana, pakko kuunnella nyt noita onde on mania nyt. Oli linhontaa yö. Okei, okay, mikä se tarvitsee? Voi miten mieltävää musiikkia, kuka voisi tehdä parempaa musiikkia? No tietenkin Jussi Hakullinen. Kuka tässä on nuorella tanssia? Hyy, voi itkua. Loituuko sinulta terovarsallinen solo kytkin paskana, Mampaakin paske okei. Okay. Ei, mutta yksi paskainen kappale kyllä löytyy. No ei usko, että tämänkin biisin ruostaminen kaikettiin tapahtui valilla niin. Joskushan ainakin se meni aina valille, että puoleksi vuodeksi tekemään Sitten Sitä voisi kysyä miksi. Hyvin netto vaikutteesta. Mulla on musiikkia kyllä kerta kaikkiaan. Mutta kymmenen pistettä neitsyydestä taakko se jatkaa. Kymmenen pistettä neitsyydestä. Niin juuri sitä se on. Eikö ole kierrämä Olli Lihonspessu tässä näin? Se on aika vähän särkyneestä sydämestä. sinua kuuntelee Ihmisen. Hei, tuossa oli, koska sulta, Ari, tulee vain elämää Voi paska elämää ohjelma Niin, sitä on odotettu Oi, mulla ollut Paskalla elämä aikuisilla Konseptitavasteella, että Tää konsertteja niin sinä Nyt sä alus antaa kymmenen pistää Mun meikalaisen neitsyydestä Tähän alkaa meidän homostelun puolella Vaikka Persu laulaa Laulava Persu Miespiesi tulee, kun roksenus tulee, niin mitä siinä samalla sanotaan, kun tavara tulee ylös ja kohti pönttöä? Oikea ei ole ollen linhon, vaan se toi on yö. yö. tämä piisi Paskiksi ja ystävyydestä? Kyllä! Länä pyritään joskus vieraan tänään eri asia tulee, Ei tiedä, voi hyvin tulla niin. Viistoli jos ole Lindholm tai Lindholm tappaisi kupi voittaisi. No tietenkin Jussi Hakulinen. Oikeus oikeus salissa. Tää. No näinpä. Kai vaan syntyy lähtemään. Vieläkö on kesä jälleen vai onko se jo, se jo tulossa? Tää kesä on, on, on, on. Mä lähdin tänä, tänä vuonna ekaa kertaa liikenteessä pelkästään rotsia teepaita päällä. Ehkä housikin oli, oli jalassa. Häkissä vain kierrän ympyrää. Olisiko joskus tulevuorossa Eurodansissa Pessu? Joo, tulee jossain vaiheessa. Papa, no, toi kun täällä oli toi DJ Pösilö, niin se oli hänen la, la, la, lapsuutensa ja nuoruutensa musiikkiin. Se tuli aika paljon Eurohumppaan, niin tuli aika monen siihen niin, että ei vähää aikaa tullut pidettyä. Vain, vain itkupaska paskaraivareita sarja, okei. Okay. Mikä selvisin kerran Espoosta pois. Tätä kuunnellessa Espookin on paratiisi. Vau, wow. Paavi laittoi ne, muista aina mukuttaessa Tero Vaara on piesä. Hehehehe Vaan miten se vanha Tervaara sai, niin sinun luokka menikään Ai Mamba on porilainen pään, jossa paljon No no niin, totta kai, no se nyt oli tämä näin syy, mitä, miksi tähän laitettiin Tähän näin O-vain elämää, kautta oli Lidholm, kautta Jotsela uluspessuun Pitäisi soittaa Mambaa Irtoisiko Banana Pad Black Studio No no irtois Mut se ei ole Mamban biisi Ehkä joku toinen kerta eh, Otetaan ruik lisää ruikutusta Yllättäen Mambalta löytyy ruikutuskappaleita. Tämä on jotenkin niin ajankoiteen kappale, kun tulee toi vahpukin. Älhei rakka nuolet, älkää juoko, älkää juoko. Kantakaa lassi uu, pois. Eihän tänne saa jäädä nu. Hyvät juhlavieraat, tulkaa auttamaan. Niin mennään kantamaan Lassi pois. on lassikko. Lassilla on ollut kovaa. ylös kyllä noin, noustaisi ylös. On Olli Inhoa spesiaali. No, ylös. Tämä on Ollin päivä. Mitä pösilölle kuuluu? No varmaan. Yöyhtettä ja joo, tsellaa Hei, tuossa oli hyvä viesti. Oikea oppista kulttuuri. Tämä maa, tämän maamme maa uuden kulttuuriministerin kunniaksi. Hyvä. Kyllä. Toi pitää ehdottomasti paikkaansa. Kyllä. Tätä persuti kannattaa. Ei, nyt ei kykene. Olisiko tuosta jotain muuta? Mikäs tuo tulee? Hyi helvetti, tämän takia Paskalistaa kuudellaan. Nouse ylös, nousee ylös, nousee ylös, hyvä hyvä. Ketkä varjeteessa? Onko Tero vielä persu? No eiköhän se ole ainakaan että etteikö se olisi? Koko duunipäivä on otettu Paskalistaa ja sitten tulee jotain mampaa. Voi pahoin. No voi, voi, mä voi pahoin pelkään, että voitte pahoin pitkään tässä näin. Että ole kauas, on 10 minuuttia mennyt. Itse asiassa vajaa 10 minuuttia, kello tulee 12:00, mutta mä oo sitä jälkeen. Että tässä on nyt mennyt semmonen no viides osa suurin piirtein vasta. Kyllä tää vielä menee, mutta jos saa vaan se alkaa varmaan pätkiä. Mikäs krippi oikein on? Saa koskettaa, no enkä kyllä saa. Tää biisi nyt ei oikein kosketa mua. No, Tästä on toiselta leviltä joku, mitä se sieltä löytyisi? Pyh kyllä, että eikö no vähän nopeampi biisi ja kettävän ruikutus kokeillaan? Joo, ei ole ei ei oo, ei oo, ei oo, ei oo, ei, ei, ei tämä. Paitsi kyllistä laulataan, no, onpa kuitenkin, no niinpä tietysti, no no aina, no antaa mennä, kyllä menee. Men, nyt nyt menee, huonosti menee mutta mennäänköön? Kerron minulle, mistä kaikki tää, kerro minulle, mikä tekee niin kipeää, saa sinut itkemään, kun <summe> No vaan elämää tietenkin, ruikutin, ruikutin, ja yhyy, yhy. Tämä on Olli Lihouspessu. Ja joutselauluspessu, ei kuunnella joutselauluspessussa kertaakaan joutselaulaa. Toisaalta sehän sopii tähän, on lärpätetty sitä kovasti, että kun se joutselaulu ei ole kokonaan soisin ohjelmassa, niin näin olla joutselauluspessussa ei pidä soittaa koko kappaletta ollenkaan. Niin me olemme ihan loogisia itse asiassa. Ei tarvitse olla, lärp Tänne tullut Lisseen viestiä, katsotaan. Ah, kohta pääsen mainostolle, huhu. Vaarallinen tero. Ja nyt ei helvetti arska paita päälle. No mistä sarvasit? Vai menikö taas kuva jonnekin? Olli Blindholm. <laughs> niin, hetkän, jos oli sokeutuisin, niin mikä oli hänet oli oli Blindholm. Niin, totta kai noin Mä näin ensin, että tuossa luki vain pelkkä Olli Blitholm, mutta sittenhän se olikin tietenkin Blitholm, kun se tulee ensin toito halkun. Ollin kurjuus. Huominkin olisi voinut mennä ajetelkaa, jos uusi ministeri olisi Mikko Alatalo. No joo, enpä kuule ja enpä kuule Mulla meni päivä pilalle, kun mä näin Sampo Tero, no niin metro, tota noin ruolaportaassa joskus kuukausi, kun tulin tänne päin rautatieasemalla niin ei helvetti. Neljä alkaa ja virta loppuu. Se on sellainen yömiehen perjantai. Ha <tos> toi hyvä. Mikä olikaan Davin sukunimi? Lindholmia se. Totta. Ei nyt, nyt Hei, Ei, tässä on hyvä. Toi to, to, to on lyhyt, hyvä. En tiedä sopiiko solmi jostain kanssa, miten takki on tää liian pieni, pitäisikö mun vielä miettiä mitä mä laitan, se tyttö on täällä minä hetkenä, hyvänsä. mä sanoin seitsemältä kello on jo viittä yli vielä, ehdin mun roiman Pitäisiköhän laittaa joku soimaan jotain, mikä... Ei, otetaan tuo vähän aikaa pois tuosta noin. Hei, luetaanpas kerrankin näitä viestejä ilman, että möly on tuolla taustalla. Ää, kai sairaalat on korkeammalla valmiusasteella. Tämä tietää, kamaluuksia ahdistaa ennen pyy pyyhi. <laughs> Älkää pyykö. Oh joo, Olli, tu pyyhkimään! Teravaara! Älä tuu pyyhkimään! Vesasta paperi loppuu. Karu kärmen musa. Karu kärmen musa. Ohoho. Mikä on sopistunut maan? Vaikka sanoa no se taitaa olla vähän liian läpinäkyvää, että kyntillä, että en ainakin pois. Pitäis kun tietää jotain mampa tai yöpiisiä, ja voimaisat, jos huolimatta, että en tiedä, rainnutakaa. Ei vaan jää mieleen. Vitsisi muuten taidoi eteenpäin. Koska se on tietenkin se vierelorossa. Tuli Mitähän viesti, on Tää lista on ihan paska, no yllättää. keksiä, mutta ei mitä liian enäkästä, oisko hyvä? Ensi hetki keittiössä, jutella ja antaa tilanteen, asetua avata viini. Soittaa paikka, vähän kitaraa, jotain pietä romantista ilman itse tehostusta, mä sen teen. Mitähän se tykkää tuosta salatista juustot olivit, ne kyllä säilyy, ne voi syödä myöhemminkin, entä suolakekset, onko niitä lisää, entä juustonaksuja... Pitäsköhän sittenkin laittaa joku toinen paita? En mä tiedä, on hyvä seisoneet etsissä potkilekki, kengät mutta mitä tekee, niin sukat kirja hylyssää. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812. Ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Matkustajat Pasi Hekka, Pasia, Hekka, aloitamme puodinkin portilla 5. Ottakaa passinne tai henkilökorttine valmiiksi esille. Voit hakea sekä passin että henkilökortin yhdellä kertaa verkossa samalla passikuvalla. Monissa tapauksissa käyntiä poliisiasemalla ei tarvita. Käy ensin valokuvaamossa ja tee sitten verkkohakemus. Jos käynti poliisiasemalla vaaditaan, varaa aika. Poliisi.fi Weekend Festival, ylpeänä esittää Dome, lavalla muun muassa Umek, Bombossa Brothers, Efo, Orkidea, Orion, Milla Lehto, Helsingin Kyläsaaressa 4. ja 5. elokuuta, liput nyt myynnissä, vknt.fi, get lost in the dome. Nyt on Helsingissä Samsung-vaihtopäivät sunnuntaihin asti. Tule vaihtamaan puhelimesi tai tablettisi uuteen Samsungiin. Voit saada jopa satojen eurojen hyvityksen vanhasta laitteestasi. Vaihtopäivillä paljon loistavia tarjouksia. Tervetuloa edullisille ostoksille. Samsung Experience Store. City Center. Kaivokatu 8. Radio Helsingissä mennään sunnuntailta musiikki edellä. Kotimaista musiikkia viimeisen sadan vuoden ajalta genera-rajoista piittaamatta. Musiikki edellä sunnuntailta päivisin kahdesta neljään toimittajana Mikko Matlara. Musiikki äidon, musiikki äidon, musiikki saa. Mitä oikein tehdä, kun liikunta kirjoittaminen, kuvataiden taidemuotolle, musiikki, taidehistoria, tanssiteatteri, liiketoiminta, taloushallinto, terveyshyvinvointi, mieli, viestintä ja tiede kiinnostaa? Totta kai! Helsingin seudun kesäyliopisto! Miksi en mä ennen keksinyt tätä? Mennäänpäs tonne veppiin! Kesäyliopisto hki.fi Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Olet Spessujen seurassa, koska nyt on ää, vain Elämää spessu, oli Lindholm Spessun ja Joutselaulu Spessu, jossa, jossa on Mamba Spessu. Elikkä ymmärrättekö varmaan, mistä, on, mistä ei ole kysymys tässä näin. Ja tässä nyt laulaa joku muu kuin Tero, tero Vaarakin jossain kohtaa, ilmeisesti kun tässä on mukana. Rakkaus on iso riski. Olet tämmöistä Jukka poika. Otta... Terveisiä Jukalle terve... Toska oli koritella viime viikolla sukupolispessussa koko sydämen mut olen tunti sik täysillä en tunti sik ollenkaan jollen antosta viesti mikä, mikä olisi oli Lindholmilla räppinimi only blingo holh bling bling, bling holme <laughs> Mä oon yössä, yössä, yössä töissä, en missään myymälöissä, paitsi et en oo Olli antoi teksanolla että se mennään alkoon. Joo. Voisiko saada kokonaan vielä kesän jäljellä? Kerran vuodessa se pitää kuunnella kokonaan ja huomata, että se helvetti on olemassa. Kesä vai kappale? Miksi sillä soi paskaa musiikkia? Niin, niin jos tää olisi musiikkia, niin olisi olla varmaan aika paskaa Kerro, eks sä jollekin taas lavalle mampa esiintyi ja ajatteli, että, että, että tämä elämä on saatana. Matt Michael on viesti. Vara minkä se ottaa? Kestää minkä kestää? Nyt täytyy antaa. Tuosta tuli vanha vapumerkki on mampa jollekin. Sun täytyy. Joo, terveisiä vapulle. Antaa sen tapu. Juuri niin. Kai. Se on? Mut jos en tiedä, mikä on, et edellä. Oliko se pappu niin vai kukaan kuka laittaa paljon aina fa Facebook viestin terveisiä pappule. Mihin ne on paras. Vappoja varmaan tähän avusta ikinä, kun laatkaa pappaista juttu. Se kota toisen ihmisen tunteen. Sillä ei joku puuttuu kopkoon toisen lukulumen. Täällä on kyllä ihan kauhein, ihan oikeasti! Mitä sitten tulee? Ottamin. Tämä, nyt tulee hyvä, nyt tulee hyvä. Nyt tulee, nyt, nyt, nyt, no, nyt, nostais ylös, alas ja nostakaa nostaka ylös, kun tämä Mikä erottaa kitaristin ja basistin Olli Lindholm? Uhuhu! Kestää minkä kestää, täytyy antaa, antaa sen tapahtunut. Soitaan rivavun kunniakseltä, Mampan joululevta jotain. Niin mulla itse asiassa taitaa olla jossain tuolla. Ei oli, mutta ei ole enää näin antaa tämmönenkin. Kerran kiirjalla tuli ylös. Yks kysymys. Joo, yksi kysymys, saiskus vaihtaa biisiä? Kyllä, saa. <tos> no nyt on taas kirjoittaa kata meininkiä. Skuussi <tos> bella Tämä on, on kyllä niin autenttista, kollei Hei, mun on pakko, pakko huuhu. Hu, hu. Joo, seuraus tuo tulee uudestaan, niin toi huurattaa meikälaisille sitten. Mä toi väärin? Hei, toi voisi kuulostaa tämän toisin väärin. Laitan kohta. Mennään ker kertsi jästä. Jos voisit vaikka Mati! Avi, avi, avi, avi, avi, avi, avi, avi, avi, avi, Hei, kuollaan. Ei, herätti. Pakko lopettaa, ettei me paskaksi. Siinä oli sanomaa. Tuossa tuli jo viestiä. Vili, vili Nyt tulee syvissä vesissä. Kiitos. Ah, Vappu laittoi. Kiitoksia. Noniin, ole hyvä vaan, Vappu. Hei herätkää taas tuli tuli noi. Eikö Mapalo oli yhtään vissi, missä Oli olisi mukana? kamilimi Toivottavasti ei! Kamilimi-Riiva! Kamilimi-Riiva! Kyllä, Tero kyllä, ja kyllä, on äijä. kyllä, kyllä, kyllä, Joo, niitä on kyllä, pari kertaa. kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, Ennen päätä, ja on Nova soittaa tätä Paskaa tositsa. Paskin kanava ikinä seikänä. Kohta käsi pääsee kyllä piiru, okay. Nyt saatanaari ei kestä. Oho, aah, vili vili Mä haluun vielä kerran ajan vili vili vili vattaa. Mä ees kattoa Vanha porilainen sanalasku. Mä oon ottaen puolen päälle. Tämä menee yllättävän isosti. Saa sen nähdä. Ehkä mun. Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Nyt mä... Aviliviriva! Terron tässä saman aikaan. Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Aviliviriva! Huhu. Eh, ehkä tässä on tullut vähän tullut tämmöstä no, niin siirtyshoitoa, kun jo yhden bambalaspesun pitänyt. Silloin viides alku puolivälissä alkoi alko kyllä päästää aika pahasti jo. Ei se toi edellisen kappaleen kunnatas? Eh, ylös, että antaa olla. Kova meno, kova meno. Näin peleitä iltapäivän kunnatas. Lauantai-iltaliminnen kappale. Tässä on varmaan hirpeen peinike. ravintola Oli tarkoitus lähteä Ottaa muutama olutkaan. Ja tulla kotiin nukkumaan. meitä oli vaan pekujamme, Sitten siihen tuli pari tyttöä. Peku tunsi ne, mutta minä en. Niinpä tilasin yhden ouluen. Vili, viiva, viiva, tuli miestä. Mikä tää on viivi, nimi on? Se oli Kometti Siami! Siis, come Kome, mutta sitä on ilmeisesti kuitenkin tuota Espanja, niin siellä kuitenkin Someti ja hiemi. Siellä, CH-hiemi. Kyllä lähdetty, kyllä tiedätte tietenkin, mitä toi tarkoittaa. Tuossa oli viesti. Kultaseine, oi, äh. oi! Bori, on yhtä kuin Ari, on yhtä kuin Pari, on sulussa kuin Bori. Selvä. Hyvä syy tehdä perinteitä itse vuonna tähän aikaan. Onko täällä jotain paskepaa? Ai, oh, vilimirivara, onpa, vilimirivara, soita viedoloroosa. Pitäisikö soittaa joskus kerrankin viedoloroosa tähän näin? Ai, kestä Kestää, kestää, älä myö, älä myö. Kumba toi tarkoittaa Tuossa kyllä ei ole laitettu yhteen eli kestää kestää älä mölö, vaan tuossa on kuule niin, että kestää kestää älä mölö. Vapakappaleissa olisi mukana myös oli, Lindholm, Pertti Neuman olisi paita kaikista. Kolme samalla kappalella. Olisi sellaista HC-kamaa, ettei mitään raja. Jos HC on puolesta, niin niinkin pitäisi levyttää oli ja Jussi Hakollisen varhain Hulk HC-pannin appendix Kerä te. Arva sinä ymmitsen Kyllä te selätät. Et sen näin ylätöllä sormuksiini. Mm. Jätkä täältä to jäi kyllä niin jännää paikkaa että totanne totta odottaa. Mitäs to jatko seuraavaksi to on vähän tommonen etnohenkinen. Perasi nädä mitä mazomre Hei, me ollaan kohta puolen välessä. Gang nei No ei, ei, ei, ei. Tehdään tuosta niin jännä paikka, jäi niin jännä paikka. Mulla on hirveä kuin kujaa kurkkoa. Käydään tuossa vähän. Lähtee paskiksista kesken pois. käydä huusissa paskiksista, juoda, juoda, juoda vähemmän. aikaa miettiä jotakin sopivaa selitystä. Mutta katsoin parhaaksi kuitenkin. Juosta niin kauas kuin jaksaisin. Ja kilometrin ainakin. Halki kaupungin, sitten pysähdyin ja pukeuduin ja jatkoin kävellen kotiin. Ihme värinnää ei, ei se syrte laulaa, tuli viesti. Toi äsken on kolme kun laittais Pampaa, pampaa pyssyyn, he, he Olen kielinlainen Comte Gianni on Italiaa ja tarkoittaa mikä on nimesi, okei. Ollaan kulttuurin ytimessä, okei, hyvä hyvä. Kerrapas vielä, arvoosa Italiaano siellä, niin äh, mikä on äh, italiaksi katso? Mitä tarkoittaa italiaksi katso? Hei, soita, soita sambaa välillä. Joo, hei, soittetaan sambaa eikä mutta ei nyt kuitenkaan. Välkeen seka sekakäyttäjän musaa. To... Eiköhän eikä toi ole tota Homma niin kuitenkin on kappalimellä, tyttö tuollainen. Tyttö tuollainen. Tämä on kuullut aikaisemminkin. Tietenkin mä oon kuullut siinä, kun mä oon tehnyt sen paskispessun, mutta, mutta siis niin kuin ihan, ihan jossain. Oonko oh, sinusta, mä tuli? Ei, nyt mun, nyt mun, mun pimmon, pitää pausita tässä. vuosien sydämet vastakkain ja yhteiset on askeleen. Sä tieni helpoksi, kulkejat teet ainakaan. Pois. Itse asiassa tutahan ei olisi saanut tehdä, koska, koska kärsimysnäytelmä, mä en äsken, siis koko tuntia mampaan tässä putkeen, mitä ma mainokset tosta välistä pois, niin. Niin nyt ei ollut sitten niin suuri kärsimysnäytelmä, kuin täällä se oikeasti voin olla. No onhan tos tosiaankin tos noita mainoksiakin, että ehkä toi minuutti on niin vaarallisista. On askeleet, sä tieni helpoksi kulkea. tuollainen, tyttö tuollainen, tyttö tuollainen. Tuollainen. tuollainen, Joo, ja sitä, ja sitä sellainen lauloi tyttö tuollaisen kappaleen. Tämä on kuulostaa tylsä lului taas viesteen päälle. Ei jumaloita antakaa mun, mun elää, heikkonen, ei jumaloita antakaa mun elää, mun elämää rauhassa, kyllä. Terovaara on terveysvaara ja riski-ihmiselle. Vaara on persuusta, hehehe, tämä hyvä. Onko tämä hyvä musiikin Just joo. Ilman Tuhmarska, älä katso. Tuli <tulet tulet> viesteen, <tulet> niin, kun kysyin tuossa noin, mitä, mitä Katso on italiaksi su suomeksi. Eikös mambo ole kondomi? Eli siis ehkäisyväline, joo. Ja Katso tuli viestä yhtä kuin mulkku. Katso miehen elin. Eiks Katso... katso. se on niinku... Eiks on niinku vastakkainen vai onks se tosiaankin... O onko se pippelosasto Mä kuitti että se on pilluosasto, mutta... Mene mainoksiin korvat kiittää. Ei, minä menen mainoksiin. Miten minä nyt tässä nyt voi mainoksia mennä? Olisi liian jotenkin ko no niin, kosmettista mainoksiä tai Sää on tulossa. Mitä tässä pikasta seuraava? Ei voi impassi. Hetkinen, se pääsyi varmaan jotain huumorimusiikkiä seuraavaksi. Jätkä tätä, te äsken tota tyttöä? Niin just se tuli luokseni ja suunnelee. Mä olin hetken aikaa niin kun aivan pihalla. En tiennyt lainkaan mitä sanoa, kunnes palasin, tajui hiili taas ja kysyin tahdot varmaan himmarin. Tuosta tuli pe penis ja katso on paska tai pippeli, katso Pippeli pippeliosastoa teidän Anna laittoi sitten tai terveysin Anna. Kyllä katso on maskulli, Ma maskulli. No niin okei hyvä hyvä, joskus mulla on kertettu, että se olisi kuin toinen mutta ei sitten ollut. Kyllä se on sitä pippel jos, jos sanoo, katsoo, sukkia Italiassa, niin siellä tarkoittaa, että ei me munaat. Senlailla. Älä puhu päälle, kun me hemppellään. Saa et koskettaa. Meikäläisen puhun, kaksiteroiden miekka. kaksi konekopa en. vielä mieren. Mua vähän jännitti. Mut ei kun tämä heittää, mennään tonne takaosaan. No tule vaan. Enkä minä voi. Ai, ai, ai. taas. Ei, ei, kuulkaa, ei, kuulkaa, ei, kuulkaa. ei, ei, ei, no, ei, ei, Semmonen, vielä, peli ei, vetelle. ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, takaosastolla vetelen. Joo, tyttö ja tyttö. Tiedetään kuitenkin, mitä on, kenen kanssa, minkä sukupuolisen kanssa sitä oikein silloin hänetettiin. Ja kun se tyttö huomasi, ettei meidän rokkitähti taina tänään olla oikein vedossa. Niin se nousi siitä punkalta ja, vihreä, nyt, ja nyt, nyt alkaa pikkuhilja kyllä hiipua täällä. Meidänkin onne pääsee mainosta uudestaan. Tämän saa, kun juo paljon viinaa. Tyhmäksi ja väsyneeksi vaan Nyt kymmeli, tyttö, aivan sivusun Kun ei kerta kaikkiaan, ei vaan jaksanut niin Tämän siitä saa, kun juo paljon viinaa Tulee tyhmäksi ja väsyneeksi vaan seudun virallinen kulttuuritaajuus. Radio Helsinki. Tämä ei ole mainos. Tämä on kutsu museoon. Tule. Tule Mastolaan. Mastolassa museo on media. Uusitussa Lahden radio- ja tv-museossa medialukutaito laajenee. Merkitykset sanojen takana avautuvat. Haksaa mediapisteessä. Lahden radio- ja tv-museossa. Mastolassa. Väistä mopo, väistä mopo, Mitä sä laulat? onko meidän uusi kesähitti? Ei vielä, mutta tuota tulee mopo. Väistä sitä kukään. Totta kai mä väistän. Väistä, väistä mopo, mopo, väistä, väistä mopo. mopo. Tähän on muuten hitti. Väistä, väistä mopo, mopo, väistä mopo. Tee kuten bändi, väistä kääntyessä myös mopoa. Välitä, muista, ennakoi. Liikenneturva. Radio Helsingin keväässä. Kostaset vännikkö. Jännän äärellä. Lauantaisin kello 18-20. Seuraa tietoisku matkustajan oikeuksista. Jos lentosi on ollut myöhässä tai peruttu, saatat olla oikeutettu jopa 600 euron korvaukseen. Lennot EUn sisällä oikeuttavat korvaukseen vielä kolme vuotta lennon jälkeen. Mene osoitteeseen radiohelsinki.fi kautta airhelp ja tarkista muutamassa minuutissa, oletko oikeutettu jopa 600 euron korvaukseen. Lisäksi parhaan matkakertomuksen lähettänyt kuulija palkitaan 200 euron matkalahjakortilla. Kilpailun tiedot ja osallistumisohjeet löydät myös osoitteesta radiohelsinki.fi kautta airhelp. Tämä on nyt neljäs kevät putkea, kun mä sanon näin. Mutta tänä kesänä mä aion oikeasti liikkua, enkä vaan löytä. No sit sulla on varmaan jo superkortti. Mikä se on? No toi kertoja ääni, niin tuossa voi kertoa. Kesän superkortilla voit uida, jumpata ja käydä kuntosalilla niin paljon kuin haluat toukokuusta elokuun loppuun. Hinta vain euro 30 päivässä. Lue lisää tarjouksesta ja toimi nopeasti. urheiluhallit.fi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 Kun sielussa on syksy ja kylmä tuuli käy, Un pimeästä eksyn ja valoa ei näy, vie mut läpi yön. Niin mä vien läpi yön tässä näin, koska on, tässä on vain elämäspessun Oli lindholms jos on nytkin luvassa mambas Viemut läpi yön. Ja jos kerran pyydetään viemään läpi yön, niin viedään sitä läpi yön. Seuraava kappaleen nimi on sitten tuon. viemut läpi yön kappaleen. Jälkeen tulee. Tää on omisen Tolli Lindholmille. Kappaleen meiltään yöihminen. Jopa sattu. Jopa sattu. Au! Mikä ihmettele, miksi taamu ihme. sinä olen kiukkuinen? Älä suotta vaivaa mua, en saa öisin... Nukuttua. nukuttua. Jotenkin arvas. Olen sellainen yöihminen, joka valvoo, kun te muut nukuttee. Joka koittaa keksiä tekemistä, liikkua Tämä on jotenkin niin vaan tylsää, tuli viestiä. Nimenomaan, nimenomaan. Jakaa, jaksaa, jaksaa, jaksaa, jaksaa, jaksaa, jaksaa, jaksaa, jaksaa, jaksaa, jaksaa, tuli viestiä. Mutta sen jälkeen ei enää jaksanut kirjoittaa, jaksaa tätä viestiä. Eli ei sitä jaksanut kuitenkaan. Nyt on mikä spesiaali kyseessä? Tämä on totta paskapiisi no, kyseessä, on totta kai Oli Linhons-pessut. Vielä joku toinen samanlainen nyt, nyt, on nyt, nyt, nyt alkaa kyllä, kyllä ryytyä tässä näin. No niin mitä sanovattoman tylsiä biisejä, kolla ja osaa. Täytyy parvata peruste. Yllättää taas menenä. Meille vai neljä kappaletta. No niin sekin on. Joo, aika sinun parvata sen niin viisi kukaan pugaa ei ehkä. humppa, humppa, humpa, humpa, humpa, humpa, humpa, humpa. Nyt pitäis toimii. Tämä on se hetki. Nyt pitäis käyttää. No niin nyt pitäisi skeillä, tämä on se hetki, kun te Meille vai teille, miltä Aika paskalta! Mitäs niin vielä. Kyllä, siis pitää ehdottomasti mampaa soittaa. Tai Olli niin oli ihan pesussa, mutta se on aika lausema. Päätriä! Päätriä! Päätriä! Päätriä! Päätriä! Päätriä! Päätriä! Päätriä! Päätriä! Päätriä! Päätriä! Päätriä! Mä en voi ihan vaikka yrittää, että tää oli aika saa olla olemassa. Josta. Jou, ihminen tuli te viestiä. Monta miljoonaa. Soita uueilla naisten eli soita. Kärsi, kärsi, saat kruunun kirkkaimman, just jaa. Tämä on mampaa. Kysymysmerkki ei nouse ylös tällaisesta. No ei, ei, todellakaan. Jotenkin on jäänyt mampaa paiskuus ihan ohi. Kiitos sivistyksestä. No ole hyvä, kai sitten. Kestaari, en kestä. Tilanne on kestämätön. Paskaataa! Uusi kulttuuri Minusta varmaan tykkää tästä. No ja takulla joo. Tänne uutta taikaa. Mutta no to, on todella outoa taikaa tässä. Jussi Hakulis Pessu Kehi. Jätkää itkee biisimuutoksesta. Taisi unohtaa että pyrkkää tulee, kun biisi soi radiossa. puusi sitten ja uusi kuuntelikunta. Ja tässä on rahaa. Turha itkeä. No, kannattaa itkeä, jos on vain elämässä. Ohjelmassa kyse. Mulla on ihan oikeasti jakaa nyt, kun piiraan tässä näin. Mä nyt, nyt mä oon hiljaa. Nyt, nyt mä en kykenees kommentoimaan tätä. No hei. hei. Oi, here ja. Imon kännissä. Tappo varmaan 5.5, tää on ni kännimoralisointi BB-si. Joille sulle erää turha yritet. Ei piete. Let it go. Tisit. Lehde, Mun pitää olla hiljaa, mut ei kykene. Sah minpä. Toisen Vai, mikä? Sanoit, että tää on. Amulla taas krapulassa olet alla päin. Ei, pete, miksi aina näin? Hei, Tero, miksi aina näin? Kerta kun me mennään. Kauhutan nyt on jäljellä, siis ihan oikeesti. Ollaan hiljaa vähän aikaa. Huuu Mm Mm Sekä viettomasti ei, nyt saa riittää. Sekä käyttöä, kun paskaa. Koska tämä loppuu, koska viimeinen kerta mampaa, me oli vaikka panhuilua, sillä silloin tekee mieli kaljaa, eli vetää itseltä auki. Ei vetää siis itseltä ranteet auki. Lähdetään yöhön, henkiseen. Miksi aina näin? No Ei, eh. Eh. eh Onko täällä vielä? Onko onko pitääkö vi nyt vielä? Pitäekö, pitääkö mun mun ihan oikeesti tästä soittaa vielä jotain? Tää täältä tulee uusi. Mulla on kaksi. Kaksi kokolmaa. Tästä tästä tuli seuraavaksi. Arva mikä kappale nimi? Ihminen. Et tästä pääse ikinä ero. Miksi jatkuvasti haukotelen? Älä <tos> huhu, huh. Ei kessa enää kuulemma selviin päin. Ja tauosta kiitettiin, jolka hyvä vaan. Tämä hiljaisuus on hyvä, joo. Mukavia sfääriä saa tämä lähetys varmaan tuossa mmmmin aikana. joka muut joka nyt löytyy se kytkin paskana. Tauko oli kyllä todella hieno tyylikin. No joo, niinpä. Eli pojan kanssa ajettiin Tampereellisen autosta. Paskana. <tos> Jäätiin Esolle siihen. Oli no nyt jäi, sen, nyt, nyt, nyt jäi paskana. Nyt jäi se pois. No niin, siltä oli varmaan oleellisin tuosta kappaleesta. 12 minuuttia vielä kesättävä Ari Peltosin Cooperitesti. Kyllä! No nyt sitä on enää 10 minuuttia. Onko Tero Vaaran riimittely tullut ekalla puoli vastaan? Loputtomat sinua minua riimitykset ihan yköstä. Nyt lähdetään vaan yöhön. Ha ha! Tämä on hyvä! Kyljärvellä tai niillä main alkoi pellina. Pari sanoo. Neljä! Oliko siellä vai tai ei fani? ole Pysähtyä muuta, meni hermot sanoin siitä. Sai, tässä tulee tosi kallista. Huhhuh, ei huuhu. Ai kiinni siitä sitten hiukan lämpien, se sanoi pidä sinä turpas kiinni. No ne oi, se tuli sieltä. Kiitoksia ja tämähän tämän lähetys voisi lopettaa tähän näin viikon Tuosta se ei voi tule vähän liian noin, mutta tuota, tuota, tuota, tuota, mitäs moni sanomassa. Niin, jos tois tulisi vappupäivänä tai tiistaina, kun on hirveä skraappula, niin sittenhän toisi oikein, oikein miellyttävää toimintaa. Mikästä? Niin hetkinen. Olisiko se jäljellä? Nimittäin on kysytty kesäainen kysymys. Seuraavaksi mampaisi tämä kappale, mitä on taas kesä. Huhu! Mä luulen, etten tänään mitään. No sehän on hyvä. nää, oli tuota biisiä, joka ei tehdä. Se oli siinä sitten. Se oli kappale nimeltään. Mikä se nyt olikaan? Se oli minä, jos en kerroin On taas kesä. Hyvä. Hörröllöllöllö, juttu kummitusjuttu, taas vielä otetaan taas näi ja sitten nämä kaksi piisetä jälkeen. Huh huh, on ihan perseestä yllättäen. Tän kylän yllä leijuu, synkkä salaisuus, paha tarina, kauhu kertomus, 50-luvulla, järven rannasta kaislikosta ja kantoivat sen Kysymys milloin brokespesiari? Minä näin tuossa Mikael viikkiä että pari viikkoa sitten kuukaasti jotain vastaavaa kysyn että Tulisiko pitämään prokespessua tänne näin, kun ei minä itse musiikassa hevo helvettiä, niin kun ne piste kuitenkin puoli tuntia, että pääsee sinä että löytää ne kaikki karseimmat osat, niin pitäisi tuntia etukäteen, mutta hän omistaa ne vaan vanhalla vanhoilla niin niitä oli niin hankala soittaa tässä näin, peltojen peltojentaa, peltoinenkin menee tuossa kohtapuoleen, mutta jos on joku, joka, jolla on Broke-hallussa ja CD-levyltä löytyy, niin sitten... Voitko soittaa jotakin paskaakin? Musiikin? Joo, kohta voi soittaa. Tuossa oli viesti myös vittu, mitä tarinoita, näinpä näin. Teroa haukututtiin, kun ne on koko yön. Tauko on vähän huijamista. Ei Ari kestä enää vanhoilla päivillä. Näin se on. Ei kyllä viimeksi tarvinnut taukoa. Saas näe, kun tehdään taas muutaman vuoden kuntoon. Mut joo, juntää nyt alkaa olla tässä hyväksi. Hyvällä sekä hu huomenna tai ylihuomenna aamuna, että... Ei, ei vielä huomenna, mutta sitten vapuksi pappu, lunta. Hyvä, hyvä. Eteläinkin. Hienoa. Sä etsit vielä tilaisuutta. Kaipaat jotain, etsit on Onko... kesä kesän jäljellä? No on, noustaas jodas. No näinpä, niinpä, näinpä, näinpä, näinpä, näinpä, näin. Mutta vielä tulee noita lämpimiä... Tuosta oli viestiä, että Hyvä. Et tee tätä piten uudestaan, piten kun täskellä lähti uudestaan. Anteeksi! Meni jo, meni jo, meni jo, meni jo. Ja nyt lähti. Svetteri, ope! Kuulostaako mampa suurrähettilältä vai suurrähettilältä mampota? No kuulostaa! Nimenomaan, nimenomaan näin! Tämän hirveä lähetys. Kiitos, Ari. No joo, nousis ylös siellä sitten. Minä istuin alas. Pöntönet tuossa, no ei vedä itseni alas. koska tota, no, niin mainokset pitää laittaa että niin, että lähtee seuraa laitusta tasalta suurin piirtein. Mä katon viisiä bi mittaan mit mittaa. nyt, tasan viisi minuuttia, tänään viisi minuuttia. Ja jaksaa, jaksaa, jaksaa, jaksaa. hetken yrittäkää, yrittäkää, yrittäkää, yrittäkää, yrittäkää, yrittäkää, yrittäkää. Yrittä, yrittä, yrittä, yrittä, yrittä, yrittä. Keikuisesti kestää tämä huh. ai helvetti. Nyt, nyt alkaa Tätä on, oli. Ei Eikä tää alkaa olla Eikö pikku hiljääkään Vielä on mampaa jäljellä, vielä tulee paskoja biisejä. Vielä voit löytää ystävän, vielä saa. Tero Danger, Jesus, <tos> okei. <on tos> Vielä Go, tulee keitä ja viis. Toista tästä filsbrotinä Mampaa koko illalla toimistolla. Risatto mi sait pitää kylkällä. Onko kesä jäljellä? Ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado, ado. Ei mä tiedä johtuksit tästä, tästä pausista, mutta jotenkin tää ehkä meni kuitenkin vähän easy, kuin sillä oli viileä. Päässä kyllä se ihan saatanasti. Mä on pitänyt närpästää niin paljon ja katsos jatkoosti näiden viisiä päälle, että näitä tarvitsis kuunnella puusta asti. <tos> <tos> Joo, <Ja tos> you. Se oli sitten vain elämäspessun Olli, Lee Spessun, Joo, pessun. alussa, Spessun, Vamppas, Spessun, niin hyvät! Ensi viikolla tulee joko henkisyyspessu. Ehkä sillä mahdollisesti vierata täällä näin. Se selviää sitten ensi viikolla, mutta. Kuistan, ensi sinua suuteli, paljon... Viimeisen valsi paikka. sinua Paita pois päältä on On, kuistan, sulle Nyt on kuule aika jättää terovaara ja Viiro ja viimeen. Hyvästi. Aina Jätän! Minä tarvitsen sua Älä koskaan mene kyllä Älä koska mene pois Minä tahdoin rakastaa Enemmän kuin koskaan. Tahdoin antaa sulle kaiken minkä voi Voi voi! Yritin olla hyvää Muutte et ollu kuinka paljon välitän, älä minua, älä minä sinua. Taas oli viestiä minua, sinua, minä, minä, sinä, minua, sinua. Se on kyllä, se on riimittely, on kyllä hallussa tällä tyypillä. Riimittelystä puheen ollen, tää kyllä hetki saa aivovaurioon ja porista puheen ollen. Oh, paljon on jäljellä, paljon on jäljellä, Ai, en, jää, mä kuitte tänään minuutti. Vajaa voi jumala auta sentään, miten nyt tää jaksaa. aina Äiti, pyyhkimäärä, köynnölet nyt Noin, mä pitäisin sen vieläkin lyhyemmäksi, kun sillä on vain elämä. Huilusoolo! olla huilusoolo! 50 sekuntia! 45! Voidaan saada, mä ampas vesua ja vesu oli enää arvoa. 40 sekuntia! Älä jättä minua! 35! Minä tarvitsen. Hei, eh, paskan marjat ihan sama! 30! 28, 27, 26, 25! Hyvästi! 21, 20! Kohta nousee, kohta nousee ylös! Minä pääsen pois tästä studiosta! Hyvä, kun olen 12, 11, 10, 9! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Täyttämys.